שאלות אישיות יעקב עגמון משוחח עם האדריכלית נילי פורטוגלי עורכת אביבה אלפרנס גילי פורטוגלי אדריכלית, אולי תעודת זהות לרגע? אני מציע לך, אם את מקבלת המכרז על בית המקדש, מה הצעדים הראשונים שלך? תראה, זה לא ככה רחוק מזה, כי אני בונה עכשיו את בית הכנסת הספרדי המרכזי של חדרה. אבל חדרה זה לא ירושלים. חדרה זה לא ירושלים, אבל התהליך הוא אותו תהליך. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה בעצם ללמוד את המקום שבו הבניין הזה הולך לצמוח ממנו. ואם אנחנו מדברים באמת על תפיסה שרואה את המבנה כחלק אורגני מהסביבה, אז אם זה הר הבית, נעלה על הר הבית. אם זה חורשה בחדרה, נעשה את זה שם. אומרת, הדבר הראשון שבעצם... צריך זה להיות מאוד קשוב ולהבין את המציאות שבה כל יוצר בעצם. אני שואל הוא. אותך קונקרטית, קיבלת אה. מכרז, זכית <laughs> בו, את <laughs> צריכה לגשת, מה את עושה? אני רואה את זה כתעודת זהות ולא שזה דומה לחדרה, ביער בחדרה או איפה שלא יהיה. אבל קודם כל, למכרז הזה, אני נורא סקרן. טוב, אז תשמע, אה... אני אתחיל בעצם, הדבר הראשון שכש, שאני אמורה לעשות לפרויקט מסוג כזה זה בעצם להבין וללמוד מה האירועים שצריכים בעצם לקרות במקום הזה וההנחה היא שעל מנת לייצר איזושהי חוויה במקום הזה אז צריך לבנות איזושהי שפה של דפוסים שיהיה לה את הכוח לייצר את זה. אז דבר ראשון אני בונה שפה של דפוסים, זה מה שאני קוראת pattern language בעצם לבניין Um, וברגע שהדבר הזה הוא ברור, um, אני עולה, השאלות לגמרי ברורות, אבל את התשובות אני מחפשת בשטח עצמו. זאת אומרת, בעצם הבניין בסיכומו של דבר, אם זה בניין על הר הבית, זה יהיה um, שיווי משקל בין אותם דפוסים שהם קצת יותר מופשטים, שהם נובעים מהמסורת, מהפעילות של המקום, מכל מה שקשור בעצם בהוויה הזאת של המקום הזה שהזכרת. עם הדברים שקורים בשטח עצמו. Mm -hmm. ובסיכומו של דבר, הדיאלוג בין שני הדברים האלה הוא שייצר את הבניין. אני לא בטוח שזה הכי במכרז. אה, טוב, בסדר. אה, לא, ההסבר <laughs> הוא uh, צנוע <laughs> מדי, צנוע מדי, ואני לא יודע. אני נותן לך נתון שיש בו גם ב בסביבה הקרובה בניינים ערביים שלא קשורים <laughs> לתקופה שבה נבנה בית המקדש. לפחות לפי הממצאים ההיסטוריים. ואת צריכה להתמודד עם זה, ואת מכירה את נהירת הקהל שם, ואת מכירה את הסביבה ואת המקום הקדוש, ליקר וכך אנשים, ואת פעם אחת לתמיד אולי תפתר לי את בעיית הפתקים, אולי לעשות, אה, mm -hmm. לחמש את זה באיזה רעיון נועז, אז תלהיבי אותי, אני בגדת המכרזים. תשמע, אה... אם אתה מחכה שאני אעצר לך עכשיו איזשהו אייקון כמו שאתה יודע, גשר שבעת המטרים בכניסה לירושלים, אז אני לא אעשה את זה. זאת אומרת, אני באמת חושבת שאם היום מדברים על הסביבה שהזכרת, וזו סביבה של בניינים ערבים, מה שארכיטקט צריך לעשות זה בעצם לנסות ולמצוא מהי השפה הנכונה על מנת לייצר דיאלוג עם אותה סביבה. עכשיו, אם יש שם בניינים ערבים, אם יש שם... שיפולי קרקע, אם יש עם האור בא מכיוון מסוים, אם יש שם מבטים, כל דבר שקורה שם בעצם. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם להיות מאוד קשוב וער, הייתי אומרת שזה כמעט תהליך מדיטטיבי, למה שקורה שם. זאת אומרת, אני לא מדברת על ארכיטקטורה קונספטואלית, ולכן אני לא יכולה לתת לך את התשובה הזוהרת הזאת, אולי, אתה יודע, של איזה זיקוקי דינור שאני הולכת להצמיח שם. כי אני מאמינה, אתה יודע מה שהריגל... הפילוסוף הגרמני שהוא רצה ללמוד זן בודהיזם אז אמרו לו לך תלמד אמנות הקשת והוא הלך ולמד את זה ודרך זה הוא הבין את הפילוסופיה הבודהיסטית אז המאסטר שלו אמר לו תשמע בשביל אה, לשחרר את אה, זאת אומרת, למתוח את הקשת ולשחרר את החץ אתה צריך קודם כל להתפנות מעצמך זאת אומרת להיות מה שנקרא שיהיה לך מתח בלי תכלית, או איך שהוא כינה את זה. זאת אומרת שבעצם אה, אתה אה, תוכל אה, להיות כמו פרי בשל שנופל ולהיות אה, בעצם קשוב ל, למה שיש שם. אז זו תשובתי, זאת אומרת, זו תשובה מאוד פשוטה. אני, אתה יודע מה, אה, זה היה מובן מאליו לפני, עד לפני 60-70 שנה היום, נוצר כל מיני תנועות ודברים משונים, אבל... בסך הכל זה תהליך רגיל. אבל לא בנו לפני 60 שנה. שנה. בונים עכשיו. כן. את צריכה לתת לי תשובה, מה לעשות עכשיו? לא, לא, בסדר. התהליך הוא, יכול להיות אותו תהליך, האמצעים יכולים להיות שונים. זאת אומרת, אתה בעצם... כן. אתה יכול uh, uh, להשתמש בכל דבר שהוא uh, uh, ללא ספק, אני חושבת, שצריך להשתמש בפוטנציאל שקיים בחברה, אתה יודע, טכנולוגית מודרנית. שבה אנחנו נמצאים, אבל uh, ככלי. זאת אומרת, האג'נדה צריכה להיות הבן אדם שישתמש במקום הזה, וזה לא השתנה. זאת אומרת, <עוד> התחושות שלנו והרצון להיות במקום שנעים לנו להיות, מקום שנרצה לחזור, והנושא שהזכרת, זה ברור, משהו שצריך לעמוד, אתה יודע, שהמבחן שלו הוא מבחן הזמן, זה לא משהו שהוא תלו, תלוי אופנה, הוא משהו שצריך להיות לאורך שנים. עכשיו, אם אתה מסתכל על כל המקומות eh, שהמבחן שלהם, הם עמדו במבחן הזמן ואת המקומות שאתה רוצה לבוא אליהם שוב ושוב, אין ספק שזה מקומות שהם eh, מייצרים בך איזושהי חוויה רגשית מאוד עמוקה. לא רק בך, אלא באנשים שבאים מתרבויות שונות, ממסורות שונות. זאת אומרת, יש משהו שהוא אפילו, eh, הייתי אומרת, חוצה תרבויות, והוא הוא, הוא, אוניברסלי. בעניין הזה, זאת אומרת, כי אחרת, איך תסביר שאנשים ממקומות שונים, מתרבויות שונות, חווים חוויות רגשיות מאוד דומות, ולכן מה שאני מנסה לומר הוא שהדבר uh, הזה לא השתנה. בבסיס בני אדם הם אותו דבר, כולם צריכים אור, כולם רוצים להתרגש, כולם רוצים חוויה, ואני חושבת שארכיטקטורה זה כן איזושהי מדיה שצריכה לעמוד, אתה יודע, במבחן הזמן, זה לא איזה זיקוקי דינור ש... טובים לחמש דקות, ולכן אני חושבת שזאתי הדרך לבחון את זה. אז התזה, ש... וביי-דפינישן, זאת בעצם ההגדרה, מה שטוב לתמיד, או הוא... כוחו מעבר לזמן, הוא טוב גם אה, לאיום. תראי, אני שאלתי את השאלה הזו, כי זאת לא שאלה מתחכמת, אלא זו שאלה שאנחנו נתקלים בה את צריכה פתאום לשתול דבר בתוך דבר קיים, בתוך <מח> סביבה <מח> קיימת. והיא מוכתבת לך. אילו היית בונה בהתחלה, את בעצם צריכה לשפץ את הסביבה ולשמור על הרוח שלה. אני אומר, מבחינה זו, נניח שאובמה בא לכותל והוא שם פתק, אני לא מניח שהוא מתרגש מה, מהמבנה הארכיטקטוני המדהים של הכותל, אלא הוא נזכר בחוויה. כשאנשים באים לשם, עומדים מול כותל, מתפללים, שופכים את בעיותיהם, רצונותיהם וכדומה. אז הם צריכים בעצם להתמודד גם עם ההוויה של האוכלוסייה, גם עם ההוויה של, של המבנים, גם עם ההוויה של הדמיון הפרוע שלך, וליצור משהו שהוא כאילו מוזמן אצלך. את לא יכול לעשות מה שאת רוצה. אז אני אומר, מבחינה זו, אני לא יודעת מה את עושה בבית הכנסת. אני אתן לך דוגמה יותר קונקרטית, גם דוגמה שאנשים אולי מכירים. תראה, תיקח לדוגמה את מרכז המוזיקה על שם פליציה בלומנטל בכיכר ביאליק בתל אביב. זה בניין חדש שבניתי לפני עשר שנים. עכשיו, כשבניתי את הבניין הזה, אז בעצם השאלה הרלוונטית הראשונה, תראה, אני מאמינה, כמו שאני אומרת, תפיסת עולם שעומדת מאחורי מה שאני עושה היא באמת תפיסת עולם הוליסטית שבעצם אומרת שצריך להסתכל על הדברים, על הסביבה הפיזית החברתית כאיזושהי מערכת אורגנית שיש פה אה, יחסים הייתי אומרת או, או מורכבות של איזשהו אה, יחסי גומלין מאוד ברורים בין כל המרכיבים של המערכת עכשיו כשהייתי צריכה לתכנן את מרכז המוזיקה אנחנו, אני עומדת בכיכר ביאליק מאה עשרים ואחד, ואני בעצם שואלת את עצמי, מה השפה שאני צריכה לייצר בבניין הזה? בעצם אני רואה את הבניין כנגזרת של איזשהו מקום שהוא קיים. עכשיו, אתה תופס את המכלול הזה באופן אינטואיטיבי, אפילו אם אתה לא יודע לפרק את זה. יש שם איזושהי אווירה מסוימת שאתה צריך לשמור עליה, כי זה שאנחנו באים עם איזושהי התערבות חדשה, התזה שלי בכל אופן, שאתה צריך, אתה יודע, להיות מאוד אחראי לסביבה. אתה צריך להרגיש איזושהי אחריות למה שאתה עושה שם. ולכן, כשאני חושבת על הבניין בראשיתו, אני לא חושבת על הבניין בכלל, אני חושבת על הכיכר. ואני חושבת בעצם איך לגזור את ההחלטות לגבי הבניין מהאווירה שקיימת בכיכר. עכשיו, הדבר הזה ממשיך הלאה עד תוך הבניין. אני רואה את הכיכר, את הבניין, את החללים בתוכו. עד הפרט האחרון של המנורה ושל הסורג של המעקק היא מערכת המשכית ודינמית אחת. כשכל הזמן, בכל קו שאני שמה על הנייר, אני בעצם חושבת איזה חוויה רגשית העניין הזה ייצר. לך, כעובר במרחב הציבורי, עובר ברחוב, הבניין הזה ייצר דיאלוג איתך, או שהוא ינבח עליך. הרי הארכיטקטורה המודרנית, אני מוכן להגיד, כהכללה כמובן, שהיא ארכיטקטורה שהיא נובחת עליך, אתה הולך ברחוב, אתה בעצם כל הזמן הולך אחורה. עכשיו אתה, זה לא יכול לקרות, אלא בגלל שהתפיסה שמאחורי הדברים האלה קורים, היא תפיסה מאוד מכניסטית, היא לא תפיסה הוליסטית, היא תפיסה שבעצם רואה את האדם לא כחלק מהטבע. לא היא לי, לצורך עליית מדרגה בשיחה, את ההבדל בין גישה הוליסטית לגישה מכניסטית. אני אסביר לך, תראה, בניגוד לתפיסה המכניסטית שרואה את המרכיבים לצורך הדיון שלנו, נגיד של הסביבה הפיזית או הסביבה החברתית, כיחידות אוטונומיות, זאת אומרת, רואה את, הדברים, את המרכיבים השונים כנבדלים אחד לשני, התפיסה ההוליסטית רואה את המרכיבים השונים של הסביבה כאיזשהו חלק ממערכת אורגנית אחת. זאת אומרת, אם אני אצא אה, מההגדרות המופשטות, זה דרך אגב נכון ברפואה, זה נכון בכל תחום. הרי היום אנחנו בתפיסה או בסדר המכני שקיים היום, הרי יש רופא לכף היד, לכף הרגל, לכ... זה טוב דבר, או רע? זה רע, רע כי, כי, כי זה, זה לא זה דרך רע. הטבע. תראה... אם אני מסתכלת לדוגמה, אני חושבת שהדוגמה הכי טובה למערכת אורגנית, לפני שנגיע לארכיטקטורה, זה באמת גוף האדם. עכשיו, ברור לגמרי שהמערכת הזאת כשלם מתפקדת, כי, כי הקיום אפילו של כל חלק בגוף האדם נגזר מאיזושהי מערכת יחסים מאוד ברורה ומאוד מוגדרת בין החלקים השניים והשלם כמכלול. זאת אומרת... זה, אנחנו לא מדברים פה על, על איזושהי מערכת של תוספות שהתווספו דברים, אלא מערכת שבעצם הדברים נוצרים תוך כדי התהוות, תוך כדי נגזרת מהשלם שאליה הוא שייך. אם אני לוקחת לדוגמה אה, בארכיטקטורה, אני לא יכולה בתפיסה הזאת לראות את תכנון ערים, ארכיטקטורה, תכנון נוף, עיצוב פנים, כל הדברים האלה כדיסציפלינות שהן בעצם עומדות כל אחת בנפרד. כי כשאני מחליטה, יעקב, כשאני מחליטה, לדוגמה, אתה מבין, אם אני צבעתי את הבניין בכתום, אז הצבע של הפרחים בגינה, אם הוא יהיה סגול, או אם הוא יהיה צהוב, או אם הוא יהיה ירוק, תהיה לו השפעה אדירה. אז אין מצב כזה. כל דבר, הפילוסופיה הבודהיסטית, לצורך העניין הזה, אחד הדברים המאוד בסיסיים שהיא מדברת עליהם זה בדיוק העניין הזה של התלות בהתהוות זאת אומרת שכל דבר הוא בעצם מתהווה כתלות בגורמים אחרים אין מצב שמשהו יש לו קיום עצמי והוא אה, אה, בעצם אה, יש לו אה, איזשהו סיטואציות לא... עכשיו זה לא אומר שלכל דבר אין ייחוד ועוצמה כן אבל, אבל גם אבל יחד עם זה הוא חלק ממשהו יותר אחד שכלפיו סדר. הוא גם אחראי אתה מבין? גם כדור הארץ כי... הוא כזה. לגמרי. אבל, כן, כן. אבל בכל זאת אנחנו עוסקים גם בפרטים uh, שהם די משמעותיים גם לאדם בודד וגם לאדם באזור מסוים. לפי זה אני רק רוצה להבין, uh, נילי פורטוגלי, אולי אם היית מהנדסת העיר של... הורדתי uh, uh, אותך בדרכה, מהנדס של uh, <laughs> הכותל המערבי. 아, כן, אבל לאן? בירושלים היית... מרשה שההקשתות הללו יפתחו את שערי ירושלים? אתה מדבר על, על הגשר שבעת המתרים? כן. אני חושבת שזה בדיוק סימפטום לשבר הזה שנוצר בין האדם לסביבה כי תראה, הקונספט שעומד מאחורי הדבר הזה הוא שהארכיטקטורה אתה יודע, אנחנו מתעסקים פה במיצגים, באיזשהו פיסול סביבתי וזה לא מקרי, זאת אומרת אני אומרת שזה לא עניין שהאדריכל לא היה מוכשר או שהסגנון לא מתאים. פה מדובר בעצם תוצאה של תפיסת עולם. כי תפיסת העולם, בדיוק זו שאני אומר, מדברת עליה, שהיא שלטת, די שלטת היום במערב בדיסציפלינות שונות, לא רק בארכיטקטורה כמובן. את יודעת שהפסלים <coughs> כדמי המיצג הזה בירושלים, כן. במקומות אחרים, <coughs> הוא מדהים. שתול נכון בסביבה. לגמרי, לגמרי. כן. אותו, אותו, אותו, תראי, אותו כישרון. אותו כלת ראבה עשה דברים ועשה גשרים במקומות שהם, גם אם תיקח את uh, גשר הזהב, אתה יודע, בסן פרנסיסקו, ס פרנסיסקו, ס פרנסיסקו כן. ותביא אותו לכינרת, זה כמו שהוצאת יד מגוף האדם ושמת אותו לשולחן. ברגע שבדיוק הוצאת משהו מהקונטקסט שלו, והוא לא נגזר מהקונטקסט שלו, אין לו שום משמעות, וזה בדיוק הדבר הזה. אין דבר שיש לו קיום עצמי. הדבר, הוא צריך להיות משהו שמתהווה מאיזשהו דבר יותר רחב. תראה, גם אנחנו הרי כיצורים בסך הכל, אה, אתה יודע, בני אדם הם גם כן איזשהו תוצר של איזושהי נגזרת, של תרבות מסוימת, של, לא יודעת, של הורים, של משהו. זאת אומרת, אה, אה, אה, הדברים הם לא עומדים בפני עצמם. אז אה, אני חושבת שאם... אבל ישראל באדם. ארץ של מהגרים, ש-90% מתושביה הם מהגרים, וכל אחד בא עם העולם שהוא חווה אותו כל חייו, והוא בא אליו. והוא מזמין אצלך בית, הוא מזמין אצלך מקום, הוא מזמין שכונה, הוא מזמין רחוב מרכזי מוסד. אין התנגשות ביניכם? לא, לא, תראה. קודם כל הבן אדם שבא לחיות פה, אז עכשיו הוא חי פה. אז הוא לא יכול להביא לי את הבית מפרובנס לפה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושבתי שהשאלה שלך היא תהיה טיפה אחרת, כי אני חושבת שדווקא שנות ה-20 וה-30, שבה הייתה עלייה של כל אותם אדריכלים, אתה יודע, שבאו בעקבות המלחמה לארץ, אני חושבת שזאת האדריכלות האחרונה שאני יכולה לזהות כאן בארץ כאדריכלות ישראלית. זה לפני הבאו, זה בא, זה בא, זה בא כאיזשהו את יודע, עסקת חבילה אה, ולא שייכת לפה בשום דרך מה שהיא. מה זה עסקת חבילה? <coughs> לא, היא באה כפקאג', אתה יודע, כמשהו שמיובא, ייבאו אותו ממקום אחר, הוא קיים שם, הוא קיים פה, הוא קיים גם פה. אבל דווקא אדריכלות של האקר, אה, ילין, אה, כל הארכיטקטים, אתה יודע, מה שאנחנו קוראים התקופה היותר האקלקטית, שטרות רוטשילד, אה, אפרופו כיכר ביאליק, מה שהם עשו, הם הבינו שבעצם הם צריכים ליצור כן איזושהי אינטגרציה עם משהו שכבר היה פה וזה לא אוריינטליזם, זה לא שהם באו ואתה יודע חיכו את הקשתות וזה הם ניסו באמת להבין מה הם אותם הדפוסים הבסיסיים שהם נכונים למקום שהם יוצרים גם איזושהי חוויה אמיתית לאדם שמשתמש והם עשו אני חושבת את, את, את, את הסינתזה הנכונה ביותר רב, רב, ש... אני קפצתי פשוט אני חושב שמאות אלפי אנשים בשונים משנות העשרים שבאו ארצה, הם באו בהמוניהם עם תרבות קולקטיבית גם. לא רק גאונות שמתאימה את עצמה לי וכמה מעצבים. אני שאלתי, מי יש לך? והם באים בכל הכנות ובכל הטעם האסתטי שלהם. אין לך התנגשות איתם? לא, אין לי התנגשות, כי אני אומרת לך, יעקב, ש... 90% מהמרכיבים של הסביבה הפיזית הם דברים שהם, אני קוראת לזה באמת גם חוצי תרבויות, הם דברים שהם קשורים בנו באופן בסיסי כבני אדם והם משותפים לכולנו. זאת אומרת, אתה יודע, זה מאוד דומה, אני, אני אומרת שהדפוסים האלה, שמרכיבים סביבה שאנחנו מרגישים נוח בה, זה דומה מאוד לסבו, לדפוסים, מה שחומסקי קרא הדפוסים המוטבעים בשפה, אתה יודע, יש שפות שונות, אבל יש משהו שמשותף בין כל השפות, שפת השפות, וזה דברים שבעצם הם כבר נמצאים בנו מלכתחילה. זאת אומרת, מה שאני טוענת זה... שאנחנו, אנחנו נולדים עם התובנה הזאת. אנחנו זו? נולדים לגמרי עם התובנה הזאת. זאת אומרת, הנחת היסוד שלי, שיופי, הרמוניה וכל הדברים האלה, זה מושגים אובייקטיביים לגמרי, שבעצם אם אתה בא ושואל היום אנשים, כמו שאתה אומר, רוסים, אה... אה כל מי שאתיופים, כן? לגבי מקומות שהם מרגישים נוח וטוב, אז אני אומרת לך שיש יותר מהמשותף ממשהו השונה. עכשיו, בתוך כל ה... הייתי אומרת, בתוך הסובייקט הזה, יש דברים שהם יותר אובייקטיביים, אבל יש גם דברים שקשורים באורח החיים של האנשים. אין סתירה בדבר. שאתה בונה בניין, או אני בונה בית לבן אדם שיש לו איזה שהם, אה, אתה יודע, איזה שהם... אה, התנהלות מסוימת או איזה שהם דפוסים מסוימים לגבי ההתנהגות שלו או אורח החיים שלו אז זה נכנס לתוך השפה הזו שאני מדברת עליך שבונה לי את הבית יחד עם זה אני לוקחת את הדבר הזה וזה צריך לבוא בסינתזה עם תל אביב, עם ירושלים עם אבל אין יופי אה, סובייקטיבי? סליחה? אין יופי סובייקטיבי? אי, אני חושבת שיופי זה מושג אובייקטיבי אני, אני מצטערת להפתיע, אבל זאת הנחת היסוד. תראה... נא גונן על התזה. מה, נא לגונן? בבקשה, אני אגונן. תראה, אני אסביר לך. אני בעצם, אתה יודע, מאז שהתחלתי להתעסק בארכיטקטורה, הייתה לי איזושהי תחושה שמאחורי יופי והרמוניה ונוחות, כמו מאחורי אוכל טוב, מוזיקה טובה, קולנוע טוב, כל יצירה, יש חוקים, יש קודים, יש אמת, יש דברים שהם לא מודעים. חוקים שאנחנו ברורים. לא מודעים להם? חוקים שאנחנו או מודעים או לא מודעים, תכף אני אסביר את זה בדיוק. זאת אומרת, זה לא חזון של איזשהו יוצר שקם בבוקר וזה, קולנוע טוב זה קולנוע שיש מאחוריו, ואיזה שהם, יש, יש סדר מובהק, יש דברים שהם מאוד ברורים מה עשה את הוויז'ואל הזה, מהם מה יסודות ההרמוניה. ואני, אתה יודע, בהדרגה התחלתי לחפש, כי, כי, כי עניין אותי באמת מה הסוד הזה, מה, מה, מה ש, ש, ש, ש, ש, שגורם לנו חוויה כל כך עמוקה במקום, אנחנו נוסעים לפריז, אז אנחנו עוד פעם לפלס ווש, ועוד פעם לפה, ובאים ביוון, ובצפת בעיר העתיקה, מה יש שם? מה זה? יותר מזה, יעקב, אה, תראה, אני דור שביעי למשפחה צפתית. זה כבר טוב. זה התחלה טוב, התחלה טובה. התחלה טובה, בטח, אני ממש, אתה יודע, זה... 1900? ראשית המאה ה-19. כן. כן, הגיעו לצפת, וסבתי הקימה שם לפני 60 שנה מלון בעיר העתיקה. וח... איזה? מלון תל אביב. אה, התגורכתי בו גם. אני יודעת, הרבה אנשים טובים באמת היו <laughs> באים לשם, שגאון, בגלל האוכל שלה וזה, ודרך אגב, אם אתה רוצה לדבר, עכשיו אני עושה סרט. אני בכלל לא בארכיטקטורה, אני עוד מעט בקולנוע. אבל אני רוצה להגיע כן, לדבר כזה. הזה. עכשיו, אני תמיד חשבתי, אתה יודע, שהקשר שלי המיוחד לצפת, והקשר האינטימי הזה, וזה הכל אולי נוסטלגיה, אה, למה אני כל כך מרגישה שם נוח? כי התגלגלתי שם בתור ילדה תמיד וכולי, אבל אז שמתי לב, יעקב, שאתה יודע, שגם היפני והסיני והרוסי וה וכולם, אתה יודע עושה להם? נכנסים לבית של יוסף קארו, הם הולכים בסמטה. זה גם עושה להם משהו, ואז סך הכל זה אימת את הנחת היסוד שיש בכל זאת משהו שהוא, שהוא אה, אה, משותף, מהו הדבר הזה שמשותף לכל בני אדם, ש... ואז אה, אני התגלגלתי, אה, אתה יודע, לימודי תואר שני בברקלי ועבדתי במכון מחקר עם פרופסור כריסטופר אלכסנדר שבאמת 40 שנה מנסה לחקור את הסדר הזה, הייתי אומרת, שעומד מאחורי מקומות, את החוקיות, גיר. את החוקיות של מקומות שאנחנו מרגישים בהם טוב, שיש איזושהי גם הסכמה אינטואיטיבית, אתה יודע, לא עניין של דעות, לא עניין של אופנה, שיש הסכמה פחות או יותר שזה המקומות שאנחנו אוהבים לחזור אליהם. וההנחה שלו הייתה שכמו שכל חומר בנוי ממולקולות, הסביבה בנויה מדפוסים, ויש דפוסים שיש להם את הכוח לייצר את החוויה הזאת, אבל מעבר לזה, זה מה שאמרתי לגבי חומסקי, כי כל סביבה בנו בנויה מדפוסים, אבל הדפוסים שיש להם את לרגש אותנו, הם אלה שבעצם מלכתחילה נמצאים כבר מוטבעים בנו וזה קשור משהו במבנה הבסיסי סליחה, של המוח רגע אחד, אז זה אני אגיע לעניין המוח אני רוצה להבין כשאני יוצא מעכו או מצפת ומגיע לדוברובניק אני מגיע לאזור שאני מכיר אותו הסמטאות האלה, האווירה הזו, האבן, התרבות של האנשים. אבל כשאני מגיע ללונדון יש לי הרגשה שאיזה פרוטקציונר רחובות שלמים, פרוטקציונר של המלך או המלכה בנה את כל האזור. זה, ואני מתקשה בגלל זה לתפוס את מה שאת אומרת על העניין של סובייקטיבי ואובייקטיבי. כי אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. תראה, לאהוב ולא לאהוב זה כבר סוגיה קצת שונה, אתה יודע, סוג השאלה לא מכתיב גם לסוג כן. התשובה. לפעמים לאהוב זה הולך יחד. כן, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל אני אומרת, אתה יודע, סוג השאלה מכתיב את סוג התשובה. אם אתה, תראה, אם אתה בעצם, תראה, גם בלונדון... אה... קשה להניח ש... לא עשיתי עכשיו, הכללה. לא, לא, לא, אתה מסתובב בהמסדהיס, או אתה מסתובב בלינקונס אין, או כל מיני אזורים בלונדון, אז גם, זה יוצר לך איזשהו משהו נעים כזה. זאת אומרת, עכשיו, דרך אגב, דרך אגב שלא יהיה פה טעות, אה, זה לא כל מה שאתה הזכרת דווקא ערים ישנות. לא כל, לעבר אין מונופול על יופי, שלא יהיה פה טעות. זאת אומרת, זה לא כל מה שנעשה בעבר, אה, הוא צריך לייצר את התחושה הזאת, הוא מייצר את התחושה, או יש לו את האיכות ה... 아, תדע, האולטימטיבית הזאת, זה ממש לא ככה. יש מקומות שכן, לא קשור מתי... לא, אבל הזאת. ההתפעמות שלך, נניח בפירמידות במצרים. אוקיי, okay, אז ההתפעמות שלך... זה ש... היית מסגננת את זה, או מסווגת את זה. יש... ל... למה? יה... ליופי? מה יה... כל כך כזה... יפה בפירמידות? לא, אבל ההתפעמות יכולה גם לבוא, להיות התפעמות, אתה יודע, יותר זכלתנית, יותר אינטלקטואלית. אתה יודע, כשאתה בא לסנטר פומפידו, זו תופעה. כן? זאת איזושהי תופעה טכנולוגית, וכולם מתפעלים בזה. אבל... גם את? מה? תראה, אה, אני התפעלתי מזה פעם אחת, פעם שנייה, ובזה זה נגמר. ולעומת זאת יש מקומות, אתה יודע, שאתה מסתובב בפריז, ואתה בא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה אף פעם לא נגמר. אבל זה דברים ישנים בכל זאת. لي, לא בהכרח, uh, תראה, זה, זה לא קשור לישן וחדש. לא הסיבה, לא, הסיבה, לא, יש משהו ממה שאת אומרת, כי הסיבה שאנחנו יותר, אתה יודע, הסטודנטים שלי תמיד אומרים לי, למה תמיד את מביאה, כשאני עושה להם השוואות, את מביאה את הדברים הטובים יותר מהעבר ואת הדברים הזה. אז אני אומרת, נו, לכו תחפשו, אתגר, בבקשה, לכו תחפשו. אני עוד לא מוצאת כל כך בקלות, לא שאין, את ה... משהו ש... שנעשה, בוא נגיד, בשישים, שבעים שנה האחרונות, שהוא אקווילנטי באמת מבחינת התחושה שאתה מרגיש שהדבר נעשה, אני קוראת לזה כמעט מתוך איזושהי שליחות דתית. משהו שהוא באמת, הבן אדם שעשה אותו לא התפנה מעצמו ואמר, נעשה את הדבר שיהיה הכי טוב, הכי טוב לאדם שישתמש בו. זה לא כל כך פשוט, אז אתה יודע, זה קל להגיד, אבל... כמו שאני אומרת, אה, זה לא קשור לעבר, זה לא קשור להווה, ובכל זאת, תראה, הסיבה שאנחנו מתפעמים גם מכל מיני דברים, אה, אני לא אומרת שאין דברים שהם תלויי תרבות. בתוך כל דבר יש גם את הדברים, אתה יודע, שהם כן משתנים וכן תלויים, אבל בתוך כל הדבר הזה, זאת עובדה. זאת אומרת, זה לא... את, את רמסת משהו על עניין מוח האדם, שבעצם... אה, אבי אבות הטעם הטוב והרע, איך הגדרת את זה לעצמך? אני אומרת שבעצם אם אנחנו מסתכלים שוב כאנלוגיה נגיד למקומות שאנחנו באמת מגדירים אותם כמקומות שטוב לנו להיות שאנחנו מרגישים בהם כבתוך ביתנו נקרא הדרך שבה הם התהוו והסדר שמאפיין אותם או המאפיינים שלהם מאוד דומים אה, לתופעות שבטבע ואנחנו חלק מהטבע זאת אומרת אני חושבת שהחוויה שלך במקדש דתי במקדש זן או באיזושהי כנסייה שהיא נעשתה סרקול לשם שמיים ואם אתה שואל אותי אני קופצת שנייה אבל אני, אני לא שכחתי את השאלה אם אתה שואל אותי למה בעבר אולי ניתן למצוא את זה יותר, אז אני אומרת לך שלא בגלל שזה נעשה בעבר, אלא בגלל שה-state of mind של האנשים שיצרו את הדברים האלה, ובחברה מסורתית יש יותר את ההלוך רוח הזה, זה כאילו מצב של נתינה. אתה יודע, זה מצב של באמת התפנות מהאגו שלהם. זאת אומרת, זה דברים שהם עשו כאילו לאלוהים. כאילו, אתה יודע, לכבד את האדמה, לכבד את ה... עכשיו, כשאתה בא מאיזשהו הלוך רוח כזה, התוצאה היא... אני לתמי חשבתי שאם יש חופש ביטוי דמוקרטי לחשיבה, לא רק של רצונו של המלך או הכומר או האפיפיור, אז יש מקום יותר ליצירתיות. ואת אומרת לי בדיוק להפך. לא, מה, התזה שאני מביאה פה היא לא... על חשש, היא לא מפחיתה את היצירתיות. כי אני, eh, אני מגדירה יצירה, אתה יודע, אני חושבת שלהיות קשוב למציאות זה הדבר הכי קשה שיש. זה לא איזה תהליך פסיבי שאתה נגרר ונסחף, להפך. זאת אומרת, אתה צריך להיות עם חושים מאוד מאוד eh, eh, חדים eh, על מנת, אתה יודע, להבין בדיוק... Eh, מה רוצה לקרות, מה צריך לקרות, מה קורה. מה עם האינסטינקטים? זה האינסטינקטים, אני חושבת שזה בא דרך האינטואיציה, אתה יודע, אבל האינטואיציה, כמו שאנחנו יודעים, זה הכלי המדעי הכי טוב, כי הוא תופס את הדברים כמכלול. ואם אנשים באמת יחזרו וישתמשו באינטואיציה שלהם, שזה להבדיל יעקב מקונספט ודימויים, ומה שהם ראו פה, ומה שהולך, ומה שאין ומה שאווט, זה לגמרי משהו אחר. אז äh, אתה יודע, המצב äh, יהיה אחר. שאלה בסוגריים. למה אנחנו אוהבים קשתות? אז אני אומרת לך שהקשת, יש בה משהו, שאתה יודע מה, אני אפילו אומרת שהוא כמעט זה צורה שהיא אה, אה, כמו פגיעה, זאת אומרת, זאת אומרת, אי, אי, אה, תראה, המבנים העגולים, או הדברים של קשתות, זה דבר שאתה יודע, זה, זה כתוב ב, ב, בטקסטים המדעיים, זה משהו ש, שהוא איזשהו ראי לא, אולי למבנה העגול של המוח, או משהו, זה לא במקרה שאתה נכנס למקום שיש בו קמרונות ויש בו קשתות, ואני אומרת שוב, זה לא חשוב אם אתה סיני או טנטוטי או ישראלי או, או צרפתי, זה עושה לך משהו, וזה לא עניין של סגנון, זה לא עניין של סגנון. את לא מרגישה? שכשדיברנו על היצירתיות, שבאמצעות אה, ארכיטקטורה, פיסול, ציור, את יוצרת מארג כזה של דברים, שאתה מחנך, סליחה על הביטוי, את הקהל לאהוב את זה. יש דבר כזה? בהחלט כן. אני תכננתי את הספרייה בבית ספר אוהל שם ברמת גן. זו ספרייה לילדים בבית הספר התיכון, גם ספרייה קהילתית. עכשיו, אתה יודע, התזה היא תמיד, ואני בכוונה לוקחת לדוגמה ילדים, כי אני חושבת שהחינוך צריך להתחיל, אם אתה מדבר על חינוך, אין ספק שזה צריך להתחיל מהגיל מה הרך, שם אנחנו בעצם מגדלים את הצרכנים שלנו לעתיד. אז אתה יודע... גם אתה... את הצרכנים בחק. מה? <laughs> גם את הצרכנים, אבל בואו נראה איך הדברים האלה באמת יכולים לעזור אחד לשני. כן. ואז, אתה יודע, התזה הייתה, אוקיי, לילדים לעשות חזק, לעשות זה, לעשות מבטון, לעשות uh, שלא יפגעו, שלא ישברו, של... כל הזמן הרגשתי כאילו שאני נמצאת באיזשהו, אתה יודע, סביבה ממש uh, מאיימת. והתזה שלי הייתה בדיוק הפוכה, אמרתי, רבותיי. ואנחנו, uh, uh, מעבר לספרייה, היותה כמובן מרכז משאבים וכל התפקיד שהיא צריכה uh, לתת, אני רוצה שזה יהיה כלי חינוכי. זאת אומרת, התזה שלי שאם אתה נותן לבן אדם מקום שהוא ירגיש שם נעים ונוח ורגוע, הוא גם ישמור עליו, הוא גם ירצה כמובן להיות שם, הוא יכבד אותו. ואני אומרת לך שאתה תלך היום לספרייה הזו בעול שם. הילדים האנרגטיים האלה בגיל 16 שעושים גרפיטי שם על כל הקירות, לא נוגעים בבניין הזה בגרפיטי, הם באים, איך שהם מגיעים לדלת הם מנמיכים את הכול, אין קשקושים על השולחנות, הספרייה הזאת נראית כאילו שהיא נבנתה היום, היא נבנתה לפני עשר שנים. הם מדברים בשקט, לספרנית אין שם, אתה יודע, מאבק. אה, כי אני חושבת שהמדיה עצמה היא כלי חינוכי, כמו שאתה אומר. כן. והיא צריכה לשדר בעצם, וזה בעצם האינוונטר, זה בעצם אחר כך, אתה יודע, הסל קניות שהבן אדם אחר כך הולך איתו לכל מקום. תראי, אני מכבדת מה שאת אומרת, אבל אני חושב שאני יכול להאשים אותך קצת בנאיביות. מכיוון mm -hmm. שאותם התלמידים לא יעשו את מה שהם עושים אה, בספרייה, אבל אלימות יכולה להיות גם בחצר. אני לא יודעת, אני חושבת שאם ייתנו להם חצר נעימה, הם מזרקה עם מים, אתה יודע, עם גפן, עם, אה, אז אולי הם לא יעשו את זה. אני אומרת לך, יש לי עוד דוגמה בשבילך. אני תכננתי שכונת מגורית בקיבוץ. אה, שם ניסיתי לעשות מודל באמת, בוא נגיד שבאמצעותו אולי אני אתן הגדרה אחרת לערך השוויון. כי אתה יודע, העניין האולטימטיבי כמובן בקיבוץ זה היה הערך של השוויון. הש... פעם. פעם. פעם, נכון. והשוויון כמובן נתפס בצורה מאוד דוגמטית, מאוד כמותית. הכל צריך להיות אותו דבר, כולם מתלבשים אותו דבר, הבתים אותו דבר. בשנים האחרונות, מן הסתם, ההגדרה הזאת השתנתה בהרבה מתחומי החיים, הפרטה וכולי, למעט דווקא בעניין של המגורים, בעניין של הבתים. ואז אני באתי ואמרתי, רבותיי, תראו, בואו בוא נגדיר אחרת את השוויון. נגדיר אותו כשוויון הזדמנויות, כשוויון איכותי, לא... ובעצם ההגדרה, אם אתה רוצה לתת לכל אנשים שיגורו בשכונה הזאת את אותן ההזדמנויות ואותן האיכויות, שאותה הבריזה, שלכולם יהיה בריזה לתוך הבית וכולם יראו את הים, אז בעצם ההגדרה, הבית שעומד בקצה הזה של השכונה והבית הזה לא יכולים להיות אותו דבר. כי מה קרה קודם? כל הבתים היו אותו דבר, דגמים מוכנים שהוכתבו מראש, ואז מישהו, במקרה החלון שלו, שהוא הסתכל, פנה על המים, ובמקרה השני זה הסתכל לרפת. אז אבל מה אני רציתי להגיד לך בעניין הזה? ואז אני באמת, אה, פה עשינו, הייתי אומרת, די מהפכה מהבחינה הזאתי. אבל אני חוזרת לשאלתך מבחינת החינוך. עכשיו, אתה יודע, החברה הקיבוצית, למשל, המושג של הדשא, אתה יודע, דשא זה היה עניין קולקטיבי, זה בעצם, אתה יודע, אני חושבת שמה ששייך לכולם, הרי הוא לא שייך לאף אחד. ואני אה, ניסיתי לייצר פה, למרות שבלי גדרות ובלי מעקות, כי זה לא ניתן היה, לייצר בעצם איזושהי תחושה של טריטוריה פרטית לאנשים, so called. ואני באה, אחרי שנתיים שלא הייתי שם, ואנשים התחילו לגדל להם ירקות ובוסטנים. בלי גדר. בלי גדר ובלי כלום, ולא רק זה, כי אתה מבין שהיום, שהחברה שיש להם בתים פרטיים עושה להם גינה, אז ישר, את יודעת, כל מיני אה, קקטוסים ודברים אקזוטיים לא שייכים ושאבל אבל כשאתה מוליך תהליך, ואני הולכתי תהליך, שתכננתי את הבתים באמת שיצמחו מהמקום עצמו ברגישות יתר, נגיד, לכל מה שקורה שם בסביבה ולצרכים שלהם עצמם הם ממשיכים את זה כשאתה כבר לא שמה <אז> עובדה שהם נטו אצל תפוזים ובוגונוויליה ולימונים אני לא אמרתי להם <אח> אז לעניין החינוך, אני חושבת כי... עכשיו, זה בא ממשהו יותר בסיסי, אני רוצה שתבין את זה. זה לא חיקוי של איזה סגנון או משהו. אני חושבת שאם אני עובדת בצורה הזאת, ואני בעצם מנסה באמת ליישם דפוסים שאני חושבת שהם כן משהו שהוא מאוד בסיסי לאדם, והם קולטים את זה, והם מתחברים לזה באופן טבעי, אז אה, לאט לאט, אתה יודע, הם ממשיכים את זה. אז, איפה, ä... איפה צפת באופן שלך? אה, צפת אה, בכל. <laughs> אני ממש, אבל זה, זה מעניין, כי אתה יודע, כשהייתי שם, ואני <laughs> שנה בעצם מתגלגלת באותו מקום. סבתי נפטרה, אבל המלון עדיין קיים, אולי לא, לא לאורך זמן. אז... אה, התחלתי לקשור את הדברים הרבה יותר מאוחר, כי אתה יודע, כשהייתי עם הדברים עצמם וראיתי את התכלת הזה וצוותי שמסיידת את הקיר כל פסח ה... בתכלת, את ה... אתה יודע, את המוסית ועם הכחול כביסה וכל הדברים המופלאים הזה והבניין של המלון זה שורה של חדרי אבן מסביב לחצר ויש שם שער וכל המושגים האלה וזה, חייתי עם זה זה ופתאום עשיתי את כל הסיבוב הזה, אתה יודע, אתה עושה את כל הסיבוב, ואתה מגיע למדע, ולברקלי, ולפה, ולפילוסופיה הבודהיסטית, ו- you name it, ופתאום אתה אומר רגע אחד, שם כבר ראיתי, פה זה, את זה ראיתי. אני ו... חוזרת לצפת. אני, אני, בעת, אני, אני באמת חוזרת. ו, ו, ו, ולא רק זה, תראה, אני מאמינה באמת במתודולוגיה של יצירה, כמו שאני אומרת לך, שבן אדם צריך איכשהו לנסות להתפנות מעצמו כמה שניתן, ולהיות עם הדבר עצמו. אין הבדל, יעקב, בין לתכנן כיכר, בניין, או הדרך שבה הסבתא שלי עשתה את הלחמניות. אז אני אומרת לך, זה היה תהליך מדיטטיבי. היום אני פתאום, אתה יודע, נותנת לזה הגדרות שכמובן אז היא לא ידעה, היא לא הגדירה ככה, וגם אני לא, אבל היום אני מחברת את הדברים. תאמין לי, היא הייתה יושבת, הרי, הרי זה היה המוניטין של המקום הזה, זה בעצם האוכל שהיא עשתה, זה היה ממש משהו מאוד ביתי. היא הייתה יושבת, על פחית של אה, פח כזאת של ריבה ומקלבת את התפוחי עץ בשביל לעשות לך את הקומפוט הזה, הבדיוק האישי הזה והייתה עושה מכל הקליפה סליל אחד, אף פעם לא חתיכות לאט לאט והייתה במין תהליך מדיטטיבי כולה בתוך התפוח עץ מה ההבדל בין זה לזן אין דה ארט אוף ארצ'רי או שאני עולה לגבעה בקיבוץ ואני מנסה כל הזמן לחוש את הבריזה ואת זה אותו דבר אז הנה צפת. ועכשיו אני עובדת על סרט שבעצם יחבר את כל הדברים האלה יחד. שאני אומרת לך, מה שמפתיע זה... כשהגיבורה זה הסבתא? אני, דרך הדמות של הסבתא והמלון, שהייתי אומרת שזה דמות אנושית בשבילי המלון, זה לא בניין, רוצה להסביר בעצם מה זה אומנות ואומנות היצירה. כשהאדם הוא בפרונט של האג'נדה. זאת אומרת, the art of making, או התפיסה ההוליסטית, אם אתה רוצה, ולהגיע מזה לארכיטקטורה בסוף, אבל בעצם כן להראות דרך הדמות שלה, כי אני אומרת לך, אני היום לא צריכה ללכת רחוק, לא צריכה ללכת לדראמסללה, לדאלי למה, לא צריכה ללכת לשום מקום. אבל הלכת לשם. הלכתי לשם, וזה מאוד רלוונטי. ואולי זה עזר לי לראות את הדברים, אתה יודע, ובעצם... להיות יותר מודעת, ש, שבעצם שם כבר הייתי. ניסית להשתלב? במה? עם הדלי למה, או תורות אחרות? לא, אני, אני, אני נסעתי לשם לא, אתה יודע, בעניינים של העולם <מח> הרוחני, או, אני, אני באמת עניין אותי הלוגיקה והפילוסופיה הבודהיסטית. זאת אומרת, אני נסעתי בעצם לסמינרים שבעצם עסקנו בטקסטים הבודהיסטים, ו... ו ואני חושבת שאתה יודע, כתפיסת עולם, כדרך uh, להבין את המבנה של העולם, אני חושבת שזה מאוד uh, עוזר, אבל אתה יודע, אתה בטח מסת... אני לא בקיאה עד כדי כך, אבל יש מה משותף בקבלה ופה וכל הדברים, זאת איזושהי דרך ותפיסת עולם, אבל... פתאום הדברים התחברו, אפילו שנסעתי לשנות את ה... ועליתי בכביש, ועליתי, ועליתי, והייתי אמרתי, וואי, וואי, אבל ככה אני הייתי, 60 שנה אני עולה, עולה, עולה, בכביש הזה לצפת, ופתאום אני רואה את המלון, ופתאום... אז זהו. אז יכול להיות שבאמת הדברים האלה כבר כל כך הוטבעו, בלי שהייתי מודעת לזה, אבל אני אומרת שוב, אני לא חושבת שיש בזה רק עניין אישי. זאת אומרת, זה לא עניין אישי רק. כמובן שיש את האלמנט האישי, אבל, אבל זה הרבה מעבר לזה. ניסית לה, להכניס את זה לתוך לא רק סרט, אלא ספר שמסביר את הגישה שלך? אני הוצאתי לפני שנתיים את הספר אה, שנקרא... ספר שהוצאתי באנגלית, שבאמת אה, מדבר, נקרא תהליך היצירה ורוח המקום. אה, והספר הזה... אה, מדבר על המרכיבים של התפיסה ההוליסטית, כשכמו שאמרתי לך, זו תפיסה שנמצאת היום בחזית המדע בכלל בדיסציפלינות שונות. הראיתי איך אני ואחרים שמהם למדתי אה, נותנים לזה פרשנות בעולם הארכיטקטורה, ואחרי זה אה, הבאתי 24 פרויקטים שנעשו, אתה יודע, בקונטקסט איפה בארץ? בארץ, שתוכננו על ידי, ואיך בעצם... מה תפיסת העולם הזאת הלכה למעשה? כי בעצם מה שאני עוסקת כל הזמן זה בספר בין ה... תזכירי לי כמה בניינים שעשית אותם. אז דיברנו על המרכז למוזיקה על שם פליציה בלומנטל בכיכר ביאליק בתל אביב, השכונת מגורים בקיבוץ, הספרייה ברמת גן, עשיתי גם את הספרייה למוזיקה בבית אריאלה בניין, בניין מגורים על יד השוק הכרמל, שגם שם זה בניין חדש בחוב השומר בתל אביב, שגם שם, אתה יודע, ניסיתי למצוא באמת איך, איך לייצר דיאלוג בין בניין, על יד שוק הכרמל. ממש בחוב השומר יוצא משוק הכרמל כן. בנחלת בנימין, איך לייצר דיאלוג בין בניין חדש, כמו שאתה אומר, אנחנו במאה ה-21, ואנחנו צריכים לנצל את הפוטנציאל שקיים, אבל אה, בתוך סביבה קיימת, בלי להפר את האיזון הנהדר שהיה שם, ובלי, אתה יודע, בלי לזעזע את אמות הסיפים וליצור שם איזה... כי אתה יודע, הדברים האלה בסוף, בסדר, פעם, פעמיים, ראש העיר בא, את הסרט, מצלמים תקשורת, אבל בסוף הם נמסים, הרי הם לא עומדים שם, אתה, אתה בכלל לא, אתה לא רוצה לשמוע מהם אחר כך. אבל תראי, ו... היית די צנועה, חד משמעית ברעיונות שלך, אבל אם הייתי נותן לך... עוד איזה תפקיד נועז. זאת שאלה שכבר שאלתי אותה ארכיטקטים אחרים. נניח שאת יושבת על טרקטור, ואני אומר לך, קדימה, מה היית הורסת בתל אביב? אה, מה הייתי הורסת בתל אביב? הרבה עבודה על הטרקטור. תגידי לי את המסלול, איפה את מסתובבת? אוקיי. תשמע... Uh, <laughs> אני אגיד לך, אני uh, כמנהגי בקודש, אתה יודע, את, uh, אני מנסה להיות ביקורתית, אבל אתה יודע, לא, לא, לא, לא נגד קולגות, ובעצם הביקורת שלי אני מנסה לעשות דרך הפוזיטיב, דרך, דרך מה כן לעשות ולא דרך לא, אבל... יש את uh, עכשיו, <עכשיו את יכולה ל... <למסור>. עכשיו <עשיתי> okay. את ימה, ועשיתי את המחויבות האתית שלי, אבל uh, תשמע... אתה לוקח את שדורות רוטשילד. אנשים מדברים על שימור. מה זה שימור? לקחו את בניין הפועלים, בנו שם איזה מגה סטרקצ'ר, ואתה יודע, ושמרו על השגרירות הרוסית. כמו שאני אומרת לך, או שדברים נתפסים כמערכת אורגנית אחת, או שלא, כי הרי... אז אני חושבת שבאמת את כל לב העיר... אתה יודע מה? עכשיו עלה לי בראש הדבר אחד המזזים, זה כמובן המגדל שמצל על כל נווה צדק. שם הייתי מביאה את הטרקטור <laughs> ביום הראשון. אבל באמת, אתה יודע, עכשיו זה לא שיש לי משהו נגד גורדי שחקים, שלא יהיה הבנה. כשאני הולכת בניו יורק, בפיפסט אבניו, ה... ורואה את ה... בילדינג ואת האמפרסטל בילדינג, הם יפים מהם והם נכונים מהם. אבל איפה? בדיוק באיזה קונטקסט, כן? אז... אתה צריך אה, קצת רספקט לה, לסביבה, ולהפך, אתה צריך להבין שבעצם מהו הילו חכמים בתקנתם, אתה מבין, אתה עושה את זה, אתה הרסת דבר אחר, אתה, אתה לא בנית, אתה בעצם הרסת. אה, אני מסתכלת על אזור הבורסה של רמת גן, תנסה להיכנס פעם לבניין, אתה, איפה שאתה חושב שהכניסה שמה היא לא, כן? זאת אומרת, כל המקום הזה הוא ידידותי למכוניות, אבל לא ידידותי לאנ לאנשים... אה, אני לא יודעת אם לגמרי עניתי על השאלה כי אתה יודע לא כל כך נעים לי אבל יעקב אגמון שוחח עם האדריכלית נילי פורטוגלי. ערכה אביבה אלפרנס